Erzsébet királyné Rómában Már tíz év telt el azóta, hogy Endre herceget apja Károly király Nápolyba vitte, hogy feleségül vegye Johannát, Robert király unokáját és királyá koronázzák. Az akkor hat éves Endre már tizenhat éves lett. Az esküvőt megtartották, de a koronázás elmaradt, noha Róbert király halála után meg kellett volna történnie. Károly király özvegyét, Erzsébet királynét nagyon aggasztott a fia helyzete. A királynénak fiai közül Endre volt a legkedvesebb, talán azért is, mert távol volt. István még alig tíz éves volt, Lajossal a fiatal királlyal pedig kisé feszült volt a viszonya, annak ellenére, hogy szerették egymást. Erzsébet királyné ugyanis erős egyéniség volt, és gyakran bele akart avatkozni fia intézkedéseibe. Lajost azonban apja alaposan felkészítette az uralkodásra, tudta, hogy mit akar. És elég ereje volt ahhoz, hogy esetenként nemet mondjon anyjának. A királyné férje halála után fogadalmat tett arra, hogy Rómába utazik a Szent Péter és Pál székesegyháznak, valamint a szent apostolok és erekéinek meglátogatására. Ennek a fogadalomnak jegyében elhatározta, Itáliába utazik, de látogatásának fő célja volt fia nápolyi királyávaló koronázásának előmozdítása. Az 1343. év nyarán kelt útra díszes kísérettel, amelynek tagjai közé tartozott többek között a nádor ispán, az udvar bíró és még sok nemes úr, valamint urasszonyok és nemes leányok. A királyné magával vitte kedvencét, Bújtos Demetert is. Amióta Lajos lett a király, Bújtos még jobban beférkőzött úrnője kegyeibe, főleg azzal, hogy jó érzékkel csatlakozott az általa nem nagyon kedvelt fiatal uralkodó tetteinek bírálatához. Sárosdi Lászlót eredetileg nem akarta magával vinni, részben Bújtos Demeter sugallatára, részben azért, mert maga is tudta, Sárosdi feltétlen híve a királynak, de Lajos király ragaszkodott hozzá, hogy ő is tagja legyen a küldöttségnek. A király Lászlótól akar tárgyilagos beszámolót kapni a küldetés eredményeiről. Nem mintha nem bízott volna édesanyjában, de ismerve annak heves természetét és elfogult szeretetét Endre iránt, szükségesnek tartotta saját megbízható hívének tárgyilagos véleményét is megismerni. Erzsébet királyné nem vette jó néven László részvételét a kíséretben. Ellenérzését fokozta bujtos, folytonos úszítása vetétársa ellen. Kénytelen kelletlen, beleegyezett abba, hogy Sárosdit magával vigye, de a továbbiakban kihagyta az őt körülvevő közvetlen hívei köréből. Így László az eseményeket külső szemlélőként követte. Örült az utazásnak, mert az lefoglalta, és az út során jelentkező élmények elterelték gyászos gondolatait. A díszes küldöttség jelentős összeget vitt magával költségeinek fedezésére. 27 ezer márka ezüstöt, és 17 ezer márka aranyat. Ehhez Lajos király is adott még 4 000 márka aranyat. A királyné utazásának nagy híre kelt. A velenceiek is hozzájárultak az utazáshoz. Két gáját bocsátottak rendelkezésükre saját költségükön. A tengeren való átkelés mentesen történt, és három hét után szerencsésen megérkeztek Apuljába. Endre és felesége, Johanna a királyné elébe mentek, és ünnepélyes pompával fogadták, úgy kísérték Nápolyba. Ott Erzsébet királyné tanácsott tartván a nádort, nagy martoni pál udvarbírót, a nyitrai püspököt, a beneventói érseket és más nemes urakat követségbe küldte a szent székhez a vinyomba. Kérve a pápa urat, hatodik kelement, adja áldását és rendelje el Endre herceg királyakoronázását. koronázását. Ebben az időben a pápa nem Rómában, hanem Franciaországban székelt, mivel Fülöp francia királynak sikerült az egyházat is befolyása alá vonni hatodik kelemen pápa, eredeti neve Pierre Roger, maga is francia volt. László nem vett részt a követségben, hanem csatlakozva a királyné kíséretéhez, amelynek a háznépen kívül tagja volt a nápoi érsek és számos nápolyi és apuliai nemes, Rómába indult. Nagy örömére szolgált, hogy ismét találkozott Giacomoval, akivel, amikor Endrét nápolyba kísérte, barátságot kötött. Giacomo sem volt már Endre nevelője, így az egész utat egymás társaságában tölthették. A királynét és kíséretét Rómában nagy tisztességgel fogadták. A Tiberis folyó egyik partján a nagyhatalmú kolonnák tisztelektek előtte. A másik oldalon a kolonnákkal ellenséges viszonyban lévő Orzini család fogadta a küldöttséget, a Szent Péter és Pál apostolok székesegyházának kapujában pedig a pápa Rómában lévő udvartartása vonult Magyarország királynéja elé. Az arándoklat befejeztével Erzsébet visszatért Nápolyba. A telet Nápolyban töltötték. Lászlónak így módja volt jobban megismerkedni az ottani udvari élettel. Nem kellett hosszú idő, amíg rájött, Endre és felesége, Johanna házassága egyáltalán nem boldog. Feltűnő volt Johanna lekezelő viselkedése férjével szemben, nem csak szűk családi körben, de idegenek előtt is. Az udvari mulatságokon mindig ő volt a társaság középpontja. Igyekezett maga köré gyűjteni a társaságot, ami királynő létére nem volt nehéz. Az udvari emberek kört képeztek körülötte, és Johanna ilyenkor gúnyos megjegyzéseket tett azokra, akiket nem kedvelt. Ezek között nem egyszer férje, Endre is szerepelt. László azt is észrevette, Erzsébet királynénak is feltűnt, menje milyen gőgös és nagyra vágyó, mennyire semmibe veszi férjét, és nemhogy nem adja meg neki a szükséges tiszteletet, hanem még mások előtt is kigúnyolja. Nyilvánvaló volt, nem akarja, hogy férjét végre megkoronázzák, és valószínűleg megpróbál tenni is valamit a koronázás ellen. László egyszer kettesben maradt Endre királyfival, és óvatosan megérdeklődte, hogy érzi magát itt az idegenben, de az sértődötten utasította vissza, hogy idegenben lenne. Jegyezz meg, László, én itt itthon vagyok, sőt most már ez a hazám, itt a népem, akikkel nagy terveim vannak, itt van a szerető feleségem, és én vagyok az uralkodó, noha még nincs koronám. De ez sem várat már magára sokáig. Ezek után nem mert újabb kérdést feltenni hanem szerencsét kívánva elbúcsúzott volt tanítványától, aki láthatólag igyekezett meggyőzni magát arról, hogy dolgai a legjobb úton haladnak. Giacomo barátsága kellemessé tette László nápoi tartózkodását. Szoros barátsága alakult ki közöttük, minden szabad idejüket lehetőleg együtt töltötték. Giacomo szülei házába is meghívta magyar barátját. Giacomo apja, Giuseppe Perszíni magas beosztást töltött be az udvarnál, így noha a perszínik apuliai nemesek voltak, Nápolyban is volt házuk. Fiúk barátját szeretettel fogadták, és László is igen otthonosan érezte magát náluk. Kellemesen érintette az a közvetlenség, ahogy bármilyen kérdésről beszéltek. Ő is kitárulkozott előttük, minden feszélyezettség nélkül beszélt saját gondjairól, házasságáról, gyászáról, anélkül, hogy zavarba jött volna jóindulatú közbeszólásaiktól, kérdéseiktől. Különös figyelemmel hallgatta Giacomo húga Marcella, aki le sem vette róla a szemét, ha megszólalt. László, ha Marcellára nézett, mindig valamilyen különös érzés fogta el. A kislány Évára emlékeztette, noha igazában nem is hasonlított rá, a haja sötét barna volt, majdnem fekete, hasonlóan a szemei is. Később gondolkozott rajta is, rájött a szem az, ami a hasonlóságot okozza, az a hűséges, őszinte, de büszkén akaratos tekintet, ami Évának is valami különös bájt kölcsönzött. Endre Herceg koronázása a Perszini család asztalánál is szóba került egy beszélgetés során. Amikor Sárosdi László feltette a kérdést, vajon mikor kerül sor Endre megkoronázására, Giuseppe Perszini elkomorodott. – Nem tudom, valaha is megtörténik-e? – mondta rossz kedvűen. – Annyian ellenzik, annyi férfinak és asszonynak? – az asszony szót különös hangsúlyjal mondta. Érdekeibe ütközik, itt elhallgatott, majd rövid hallgatás után újra megszólalt. Nem szabadna erőltetni, ennek nem lehet jó vége. A koronázás ügye Avignonban is nehezen haladt. Erzsébet királyné látván, hogy sem Nápolyban, sem Avignonban nem kedvezőek Endre megkoronázásának kilátásai, úgy döntött, visszautazik Magyarországra mielőtt útnak indult volna egy gyűrűt adott fiának. Állandóan hordjad, amíg ez a gyűrű az újadom van, fegyver, méreg nem fog rajtad, fiam. Húzta Endre újjára a gyűrűt. Remélem nem lesz rá szükséged, de érzem, hogy nem vagy biztonságban itt idegenben. Nem tudom, miért mondjátok, hogy itt idegenben vagyok, bosszankodott a herceg. Ha akarod, hordom, de semmi szükségem erre a gyűrűre. Itt senki sem akar bántani. Ma már ez az én országom, az én népem. Sárosdi László is így mondta, össze is szittam miatta. Igaz is, jutott eszébe. Jó volna, ha Sárosdi itt hagynád az én szolgálatomban. Szükségem lenne rá, ő lenne a kamarásom. Nem hagyhatom itt. Ő Lajos bátyát szolgálatában áll, de nem is szívesen bíználak rá. Ismerek alkalmasabb embert erre. Bújtos Demetert. Tudod, Sárosdit nem nagyon kedvelem. Demeterben viszont teljesen megbízom. Endre megfogadta anyja tanácsát. Bújtos, és a gyűrű maradt. Sárosdi ment tavasszal a királyné hazaindult, és éppen egy évvel elindulásuk után meg is érkezett kíséretével Visegrádra. Eközben Avignonban a küldöttség szép szóval és meggyőzéssel, a törvények és a jogrend bebizonyításával nem ért ugyan sikert, de megígérvén, hogy a pápa úr kincstárába Magyarország 44 ezer márka aranyat fizet be, hatodik kelemen elrendelte Endre megkoronázását ami jog és igazság szerint járt volna, pénzzel kellett megváltani.